Det är ju jag håller på med man eftersom, men det är ju för, för, för det bästa jag vet det. Mm. det när det är här på strumpkanten, alltså för att jag så drar ner den, och, och det är verkligen. Och det är så skönt. Och klida. Det är en Fråga om du vill jag ska öppna? Nej, men jag är bra på det här. Jag är extremt bra på det. Och det kan jag mig. Ja, jag har ju funnits många. <laughs> och då var vi igång! Ja, då hade vi din klas ja. Det hade vi på Då säger jag skål och välkomna till Förfestpodden. Förfestpodden och nu gör vi. För första gången. Första riktiga live-podden. Ja, nu det är vi podd nummer tre. Mm. Jag, man var ju extremt taggad på det här för att man tänkte att äntligen ska vi slippa du vet, att nätverket lägger av, ja, att dålig det blir lite krång allting. Jajamän. Barn men du, som kommer att skrika. Ja, vi barn som kommer att skrika. Ja, ja det, det, det har vi klippt bort. Men. <laughs> um, <laughs> Men det var inte så enkelt som man trodde att... Uh, det var inte så enkelt som man trodde. Men så, för vi satt oss ner uh, tidigare idag och mm. uh, det var väldigt strul med uh, tekniken. Så vi uh, bestämde oss för att nej, vi, vi, vi skiter dit. Nej, vi skulle vilja um, börja, börja, börja med att få be att tacka Natalie för den fina responsen vi fick. Eller den enda responsen <laughs> vi har fått. Borträknat... Uh, Familjemedlemmar. familjemedlemmar. Men alltså på riktigt. Det var väldigt roligt för igår när vi stod i hissen på Macy's. Så ringde Gustavs telefon. Och det var ett vanligt samtal då. inte. Ett eh, internetsamtal. Det vill säga facetime <laughs> eller då, messenger eller skype. Och då vet tvekan. man att det är en rik person som ringer. Som kan tänka sig att hela det här samtalet. Ja precis. Antingen ja. vet inte den här personen var du befinner dig. Eller mm. så är det viktigt. Natalia ringde i alla fall. Och jag tänkte vad är det här nu. Varför. Alltså, för varför, liksom, vad, Och så får hon skicka ett sms nämligen. Och skriver. Ring. Och då tänker vi att det är något viktigt. Mm. Det är klart. Helt klart. Jag sa ju, nej, svara inte, att det blir jättedyrt. Ja, för det var dyrt, det kostade en pund i minuten. Tryckupptaget, det är ja. det jag gör varenda gång. <laughs> uh, men så tänker jag att hon skriver ringe. Då ringer vi upp mm. och till slut fick vi tag på henne. Uh, och jag säger ungefär, ja, ah, nu får du, vad är det du vill liksom, prata snabbt. Och då säger hon, men jag vill bara se vilken fin podd ni har. Jag blogg om först till och med. det var jättekul. Uh, och, uh. och det var ju nästan man blev lite... Tårögde Ja, ja. Så, så kan vi säga det mm. ja, Vi har inte det... fått så mycket respons som sagt Och jag vill bara meddela det Att om vi inte får någon respons så slutar vi på det alltså, då, får, då kan, inte, då får ni, då kan inte ens smyglyssna på den Nej, men man, det, det har ju varit många lyssningar Men man tänkte ju Jo, såhär... och, och uppenbarligen smyglyssnare då Eftersom jo, jo. både du och jag har ju Alltså våra vänner på Facebook är ju Som vi pratade om Att de Nästan alla skulle man ju heja på på stan Och mm. de allra flesta skulle man ju nästan krama och fråga Hej, hur är det kul att se dig, eller? Ja, ja, ja, ja. Jag skulle göra det, det kanske inte de skulle göra på mig Men jag skulle krama dem i alla fall Jo, men jag har ändå rensat igenom, jag gör sådana rensningar då Ja, hela tiden Det här min, var men... intressant för att jag gjorde en rensning Nu ska vi inte ta upp specifika personer Men jag, man gör ju rensningar ibland och tänka att varför ska jag vara kompis med den här personen på Facebook som jag inte ens skulle just heja på på stan. Och då har jag liksom, nu har jag inte gjort det på jättelänge men då var det en specifik person som jag tog bort. Som addade mig igen. Det är jättelänge sedan. Oh, ja. Typ dagen efter jag hade tagit bort henne. Så, och då hade jag tagit bort en hel en hög. En ja, vi vet att det vill säga det är 50% chans att lista ut av. Men grejen är den att så addar hon mig igen. Och då tänkte jag så här så jag kan inte neka liksom. Mm. Fast vänta nu, du har ju tagit bort henne en gång. Ja. Ja, varför ska du då? Men jag är en snäll person. då fick jag ett härligt leende där. Nu är det ingen som ser våra minspel här här. <laughs> ja Nej, men jag accepterar i alla fall frågan igen. För att jag tänkte om hon senare vill vara vän med mig så får hon vara det. Om det gör hennes liv så himla fantastiskt att ha mig på sin lista. Okej, okay. och sen så typ kanske ett och ett halvt år senare så tar jag bort den igen. För jag tänker att nu räcker det. Men tror du inte att jag får en vänförfrågan igen? Men då betyder ju det att den här personen äh, typ är inne och tittar på din profil. ändå. Varje dag? Nej, inte varje dag <laughs> kanske. Jo. Men ändå med jämna mellanrum. Då måste ju hon vara inne på din mm. profil för att mm. hon är intresserad av vad du gör. Ja. Men ändå, vad sa du nu? Det var tredje gången som hon... Jag har tagit bort den två gånger. Då känner man ändå så här, känner av, av vid. Ja. Mm. Eller, jag vet inte. Och det här är ju jättelänge sedan. Och det, det, pricken över dit att för typ kanske, ja, för kanske ett och, ett och ett halvt år sedan. så började hon följa mig på Instagram. <laughs> Men vad är det hon inte förstår? Antingen så, så kommer hon inte ihåg att, att hon har addat mig då. Mm. Tre gånger Första gången och sen tog jag bort den och Sen adde hon mig, sen hon, tog jag bort den och sen adde hon mig igen Och sen på Instagram, vad, vad, vad är det som inte går in? Tror hon kommer att lyssna på det här? I så fall så ber jag dig att ta bort mig på Facebook <laughs> för med största sannolikhet Kommer hon inse vem hon är? Eller att det är henne vi pratar om? Nej jag tror inte, för jag tror inte att hon kommer ihåg Att hon addade okay, i och med okay. att det hänt två gånger ja, ja. Och att hon men Vi säger här, vi tackar ödmjukast Men vi avböjer varje gång <laughs> Tack för att du visat intresse, men... Nej. Ungefär nej. så, ungefär så. Nu men, men... behöver jag lite mer bubbel här, tack. Oj, inte över mikrofonen. Det är din mix, så du gör mig inget. Jag det var snål när vi ändå men... igång. Ja, men det bubblar ju. Um, jag det. Ja. Man ville ha ett lite bättre kling. Där. Ja. Ja, men kan vi inte köra... Förra veckan... Jag har gjort en lista, jag har gjort en lista. Förra veckan eh, var det jag som hade tio frågor till dig. Och nu är jag redo för mina tio frågor. Det är inte tio frågor, men det är några. Okej, okay. mina tre... snabba frågor. Det här är kvalitet framför kvantitet. Var är min ja. telefon? Där. Det ja! Behöver bli en påfyllning först? Ja. Når ska vi se här. Låt dem att spega. Mycket klickligt. Det blir, det blir stämning. Det är en atmosfär här som vi inte... Jag tänker glasen på golvet kanske. För det blir så mycket, mycket bra när vi... Ja, förra veckan fick ju jag svara på tio frågor. Ja, hyfsat välgjorda. Eh, och jag hade inte förberett mina till dig. Nej. Eller ja, det var lite bristfällig kommunikation där så att det blev inte... Jag hade missuppfattat lite där. Yeah. Nu ska du säga hur det egentligen var. Nu skulle du säga Jaha, såhär, nej du sket i det. Ska jag ja uppsäga. men det trodde jag att alla visste det. Då, ja då kanske ju... <laughs> känner mig ja, jag lite Ja men så jag har gjort lite, Är det är några stycken här. Okej, okay. är du beredd? Ja. Tio snoppar till fingrar eller köttfulla till ögon. Åh <laughs> oh, en gammal klassiker. Ja <laughs> oh, den är klassisk. Alltså... Ja, det är ju extremt roligt. Det är extremt lätt också, för det är klart att man tar tio snappar som fingrar. Go blind eller eller, eller. gå <laughs> snabbt. Det men inte man får ju handska på sig hela tiden bara. Ja, då måste du ha touchfunktion på väga ja, Nu, nu kommer en riktigt bra här. Väga 15 kilo mindre. Eller 20 kilo mer. Oj. Alltså jag tror inte jag skulle må dåligt av att väga 15 kilo mindre. Eller? Det är inte så att jag är. Vad väger du? Ingen aning. Ungefär? Kanske 80? Nej, 80. 80? Vad väger du på? ja ja men... Jag är ändå längre. Du är väldigt mycket <laughs> längre. Och menar du att jag väger mer? Nej, jag menar att du skulle nog inte må så bra av väga Aha. 15 kilo mindre. Nu ska vi se, om du, det ses alltså, här. här. Okej okay, då. Jag väger, kan, jag väger 80, och det är kanske 6 kilo för mycket ungefär. Om du, du väger 80, så är det nog... Men eh, du kan inte väga 80, alltså jag menar, då är du lite underviktig skulle jag säga. 15 kilo mindre, alltså då är du normal men Skulle normal. jag må dåligt av det då? Mår dåligt, jag vet inte hur du hade mått, men, men jag har tänkt det, det att du är så kraftigt snabbt. under, eller? Okej, okay, no, men är du, en... två, är du två meter? Du... Okej, okay, 20 kilo mer, sen får jag väl, om det skulle... ut. Ja, jag hade kunnat ta muskler som vägde Nej, men det nu ska du äta. Nej, det sa du inte. Nästa fråga. Äta 20. Ja, ja, jag kan äta mig upp 20 kilo, det är lugnt. Det blir gott. Ja. Sarah Lawrence and Donald Trump. Jag bara. så när jag skulle välja så du bara, så du måste döda. Ja, så. Nej. Okej. Det var kul på skämt alltså. Jag här. Så Du som sa, ja. Eh, alltid lukta lite svett eller gå runt och hålla inne en luktbrevis som lätt slinker ut om du inte har knipen i en brevinkastet. Den var svår. Alltså, alltid lite svett. Alltid lukta lite svett. Det vill säga, lite svett innebär att när någon kramar det så känner man att Oj, oj, där. Han tar, jag inte det har inte tagit det idag. Hade... Men skarp lukt. Skarp. Eller då att hålla inne en fis, men den är ju luktfri, så att den kommer inte lukta. Men det är som att den alltid är laddad att om du vet att om du skrattar lite för högt så kommer den... Den låter. Den låter. Okej, okay, men när jag släpper den kommer den ny då? <laughs> alltså, det är liksom, det är direkt på... Eh, vi, kan säga, vi kan säga en halvtimme. Ja. Det var riktigt svår. Mm. Det känns som att man alltid skulle kunna... Ändå. Ja, fast det, allting är ju permanent. Även om det är svett mm. eller om det är prutten. Oh ja. men då jag ju, bara, oavsett jag hade, hade man ju inte velat leva. Nej, men jag har ju tagit prutten då. Allt, ja. För att om den inte luktar, då skulle man ju ändå för det mesta kunna liksom förklä ljudet att man slänger något i golvet som man <skratt> Krossa en vas varje gång <skratt> du ska fisa. Ja, Nej, ja jag kan ta fisa oavsett. Mm. Sakna förmågan att öppna dörrar. Eller alltid slå ut stortån när du går över en tröskel. <skratt> Oj. Ja, då snackar vi att det gör lika ont som det gör varje gång man ja. slår i stortån. Det gör ju alltid svin ont. Men det har man ju inte kunnat... Hur känns det när man har skor på sig? Är det inte man... aktuellt. Okej, okay, så det är liksom när man går hemma. Ja. Då hade jag ju tagit det, faktiskt. Mm. Men fattar För du det? ont du får? Jo, fattar jag vet, om men du om alltså... du ska gå på toaletten, lämna ditt sovrum, ut i hallen och in i toaletten? Det är två gånger du ska slå dig tån och få asont. Men fattar du om jag ska gå på toaletten och jag bor ensam och jag inte kan öppna dörren? <laughs> Då får du ha en vårdare. Alltså Nej. En assistent som ja, hjälper precis. dig att öppna dörrar. Nej, jag tar tån. Jag tar tån. För att då är det ändå så här, då är det när man är hemma hos någon eller du vet i ett hem, men när man mm. går utomhus skor. Uh, smuggla knäck genom tullen varje gång du flyger, eller aldrig mer få sitta ner på flyget. Uh, aldrig mer få sitta ner. På riktigt? Men det är väl klart. jag hade du något som... du måste stå upp, alltså om du åker till, jag antar att du kommer vilja... Men då under... hade jag, det hade ju bara varit bra för då hade jag börjat minimera min flygtid. Och liksom försöka hitta andra reser med. Jo, dem. men du vill väl någon när du flyttar hem till Sverige, vill du väl någon gång åka tillbaka till New York? Jo, jo, men då får jag väl stå. Tänker du stå upp i 8 timmar? Det, ja, det är väl bättre det än att riskera att å, hamna i fängelse? Absolut, tänker jag. Jag tar stå. Det är min slutliga svar. Fortsätt. Eh. <laughs> uh, är det var de? Ja. Ja, jag har du... en, alltså jag hade en halv här och det var... <laughs> Framförallt att du hade en som var helt uppenbar Bara för att du skulle fylla ut då, eller det du, det, den, Jag tänkte börja med den Men jag aha. gillar ju den här snopp och köttbullar uh, du, Jag tänkte på det på tal om att flyga Det tog en jävla tid för mig att komma ut. Ja, det var ju Fyra timmar och, tåget för... <laughs> och flyget förtjänat Det kändes som det var mer Det var inte mer, men det, det tog bara Väldigt lång tid genom säkerhetskontroller och allting Men fyra timmar är väl tillräckligt, eller? Det stod alltså, jag var på Heathrow och det um, stod gå till gaten. Jag gick till gaten, ingenting hände. De ropade ut att de hade problem, de hade problem på hela Heathrow med terminalerna. Jag vet inte fan vad problemet var. Men um, det tog jättelång tid. Sen när vi, och, och man kunde inte gå någonstans eller man vågade ju inte gå runt. Och, för Heathrow är ändå en väldigt bra flygplats. Det finns ju mycket affärer. Mm. Men man vågade ju inte gå någonstans. Nej men också att man... man... Ibland är det så att man åker till sin terminal, mm. väntar där och där, ibland kan det ju vara att det inte finns någonting där. Ja, vet, jo, alltså, ja. att det finns ju där, ja. mitten, mm. där alla affärer ligger och så mm. därifrån, okej okay, du får åka hit. Mm. Men och speciellt då i ditt fall när, när ni inte visste hur... Man visste ingenting. Nej, då är, då är det inte så att man bara, ja men jag åker tillbaka och kollar affärerna. Nej, precis. Um... Nej, det stod, have a seat, stod det på <laughs> Nej, men tack. Ja, och det stod det ju två timmar. Man, man visste ju inte hur, hur lång tid det skulle ta, så man vågade inte riktigt gå runt där. Sen när vi blev insläppta på Air India så fick vi vänta där ytterligare om man, en och en halv timme. Och flyget tog jättelång tid. Och vi kan ju prata om Air India också. Jag skulle precis be dig snälla ge oss en kort resumé om hur Air India var. <laughs> alltså jag reflekterar ju inte över det. För när jag bokade var det enda alternativet. Mm -hmm. Typ att jag var inte ute i jättegod tid. Men det var ju som att komma hit till Indien. Alltså det var som att komma till ett indiskt vardagsrum. Det var ju liksom mattor utlagda över det här Har du varit till ett indiskt vardagsrum? Nej det har jag inte. Men man föreställer ju sig. Ja. Alltså det var inredningen mm. ja, det var det... ju indiskt från topp. Till tå. Ja men och de hade inte liksom gardiner och sånt. Nej gardiner hade de inte. Jag, ja. jag, jag satt i mitten, jag vet ja. inte. Men det var sjukt indis med mattor i så här um, mönstrade mattor, alltså riktiga ja, alltså, mattor. orientaliska mattor. Orientaliska ja mattor, jag det är ju otroligt skittrevligt. Jo men det var ju inte ett fräsch flyg, Det var ett gammalt flyg okay, nej, då, Och min tanke ja. var ju också. För det var ju gammalt eller det luktade inte jättegott där inne. Och min tanke var ju att det här är ett sånt gammalt flyg. Så att de inte kan starta. att man startar en bil att det är. Och inte får igång bilen. Så tänkte jag att det var med flyget. Så jag var helt livrädd när vi väl kom iväg. Att det här kommer krascha. Mm. För det var ett jättegammalt plan. Jag pratade med Lisa min kompis som är reseledare. Och hon berättade ju att. Plan... Det finns ju plan som är. Jag vet inte exakt hur gamla, men sjukt gamla. Men, vi på om med... ungefär 80-tal. Det är väl inte sjukt. Men det känns ju ganska jag... ja, men när man bygger plan idag, hur länge tänker man att det ska hålla? Absolut, det är sant. Men det är ju idag. Men, okay. Det känns ja, ja. Ju, det, lite osäkert att åka med ett plan som är 36 år gammalt. Om du ja. nu var 80 det vet jag inte. Men det var väldigt gammalt i alla fall. Det känns ju lite osäkert. Det Framförallt när det inte startar. Så där satt ju vi och det var in det Vi fick ju ticka masala. kort. All, ja, men allt var verkligen indiskt. Det var ju en upplevelse, mm. kan man ju säga. Och uh, stewarden hatade ju mig mer än någonting annat, för jag kom ju åt den här knappen, den här service kom jag ju åt. Sitter inte den i taket? Nej, jag satt, <laughs> Nej på Air India, då, sitter den, då ligger den på golvet. <laughs> ja, för, att den, för den satt i fjärrkontrollen för jag fick nämligen oh. extra plats. Va? ja. <laughs> Fan. Utan att göra något extra För att jag skulle boka min plats Och då fanns det typ tre platser lediga Och då tänkte jag att jag vill sitta längst ut mm. Klick, jag vet inte vad jag tänkte Jag klickar på den Och sen när jag kommer på planet jag, så hittar jag typ inte min plats Och då kommer ju den här flygvärlden då Och frågar, hej du hittar en din plats Jag sa nej, det gör jag inte Nej men det är här Och det är platsen med extra benutrymme Det vill säga längst fram, framför mm. en vägg Med jättemycket benutrymme Perfekt mm. tänkte jag och då var det ju en fjärde Vänta nu, kan du säga en gång till? Jag, jag glömde att lyssna. Du, när du kom på planet fick du välja plats. Nej, jag Nej. valde plats innan. Ja, men då Du valde plats på internet. Jag valde plats när jag checkade in i den apparaten. Och där kunde du välja den med extra benutrymme? Det man såg inte att det var extra benutrymme. Man Nej. såg bara alla långa platser utan väggar upprörade. Och då valde jag den bästa platsen. Den som jag tyckte var bäst. Mm. Mm? För visst ja och då tog jag den För att det var mitt gång Och då vet jag att då kan jag liksom somna Och då kan den personen som sitter i mitten Gå upp på andra sidan I och med att det var mitt gång Och det var två personer i mitten? Nej, nej. tre, en, två, tre ah, okay. Det är det ja. vi pratar om här inga stora plan Nej, nej, men jag, um, du, tre är ju ändå mm, Det var annan. tre okay, ja. uh, Och jag kom ju åt den här serviceknappen hela tiden Så då kom jag han och bara Everything okay Och jag kunde jag inte Vad pratar du om liksom Ja, allt är bra Och då pekar han på den här Att jag hade tryckt på service-knappen då ja. Och jättemycket dumt alltså när jag, Han väckte ju mig när jag somnade För jag tänkte nu ska jag ju sova För jag hade sovit tre timmar medvetet på natten För att kunna sova på planet yeah. Så att jag sov ju, jag somnade Precis när det hade lyft En halvtimme efteråt väckade han mig Och frågade vad jag vill ha för jävla dricka När de bjuder på jordnötter men det var väl omtänksamt. <laughs> det var för... det inte för att vill jag ville sova. Jag vill ju sova. Vad fan? Ja, det är konstigt faktiskt, att man brukar aldrig. Det var knappt. Jo, eller väcker de när man får liksom måltiden. Jag vet inte, jag sover annars så här. Att när man när de kommer med något att lite snacks eller De kan ju bara lägga det där. Ja, eller de skiter ju i det annars. de är ju ja. glad över att inte behöva lämna ut. Ja, och då verkar han och jag sov ju ri <laughs> riktigt djupt så han börjar ju typ skaka mig. Och jag vaknade upp och bara... Tror att jag drömmer och bara... Uh, uh. Och frågar var jag vill ha att dricka. Och jag den. Och när jag då vaknar så jag är jag ju pigg. Då, vill ju inte jag, då kan ju inte jag sova mer. Nej, det är dumt. Sen kom maten ja. till kamasalan. Gott. Och sen tog jag en insomningstablett Och somnade naturligtvis Så jag var ju bara helt så här. Jag var ju bara helt... Däckad ja. över hela... Det resten då mm. ja. This is the rhythm of the night All night Oh yeah The rhythm of the night Nej, nej, nej Varannan där är det Jag vet att det ska vara varannan <laughing> <so> eh, Jo, jag tänkte på det med att eh, flyga eh, överlag Irriterar du dig på folk som övriga nedpassagerare så att säga? Jag irriterar mig alltid på folk på alla. runt omkring. Men, <laughs> Nej, men för att, alltså, okej. Okay. Det skulle... finns ju liksom olika kategorier. Ja, jag har tre kategorier. För det första, ja, du man först. lyckas ju alltid komma, och det, det, det är roligt att det är någonting som alla säger, men man lyckas ju alltid komma där där det sitter ett barn. <laughs> Ett litet barn ja, som hela vet sitter och tittar bak på en, och sen så bara du vet resten av tiden. Skriker, gråter, mm. låter, ja, vad är det med? Jo, men jag. Och det är egentligen ingenting som man kan irritera sig på. Men du vet när folk fäller bak till max typ, Okej, okay, det gör jag. Grund, så att där kan jag vet, men jag är med. också. För det, man blir tvungen till det. Men, du vet, men det är ju för att du har långa ben som du har ja, jobbat. Inte? det är det också. Men jag har ju ben så att inga problem för mig. <laughs> Nej, det är bara Kom bak, fäll bak jag välkomnar er i mina armar väldigt intressant eller så här komiskt så att jag fick eh, plats för bäst, bäst, bäst ja, exa, det. I benutrymme som inte ens behöver det Nej, för jag det för ju aldrig att det, Nej, för det. jag kan ju sträcka ut mig rakt oavsett men det som jag irriterar mig på är att flygplanen är byggda för att när någon fäller bak mm. och man har, det är ett långt flyg och man har en tv eller en liten skärm som man tittar på mm. då, då är ju de så här, det går ju att vinklar dem Ja. Men det är så här, när den personen har fällt bak, då är det, du vet, den, den är ju i ansiktet. Ju i ansiktet. Ja. Och så man försöker vinkla och det går inte, då, det leder ju till att man själv måste fälla bak. Mm. Men också så här när man, ja, när man har mat eller någonting och de ska fälla bak och det... Att det känns det som att drickan kommer ramla ut, typ. Jag vet inte Akta om det är någon... vinflaska. Ja. Det är lite den man känner. <laughs> det, det är... bara har alkohol på vägen. Ja. <laughs> om jag gjorde... Var du fritt? Eh... <laughs> uh, finns det? Ja, det hade jag när jag åkte ut. Skämtar du? Så jag var Ja, kom här. Det här pratade ju Lisa. Ja, jag tror inte att man får fritt på Air India i och för sig. Men... De två, det var två indier som satt bredvid mig, och när de då frågade vad man ville ha att dricka, då tänkte jag vatten först till snackset. då när de hade väckt mig, uh -huh. uh, och den här mannen då säger. Två whisky, tack. Ja. Och då får han två. Alltså, när folk dricker whisky så tar de med sånt där whiskyglas och fyller upp det typ till hälften, känns det som. Men de tog ju två. Är det ju inte du, eller? Nej, men nu, vad pratar du om? När man beställer whisky. Nej, men när man tar lite whisky hemma. Ja, som man, man alltid gör. <laughs> då får man, man upp, upp lite till hälften. hälften. Inte ens det menar du? Nej, nej lite eller? eller jag gör det aldrig, men om nej. jag skulle göra det skulle jag fylla upp Kanske max 25% procent. Ja, jag är alkoholist så att jag tar ju liksom Jag tar hälften Men folk då som Gjorde de på Air India Ja, då fick de två plastglas Ända upp, två stycken ville den här människan ha Men Air India är ju drömmar Jag vet, ja Det var då jag tänkte att det är inte så dåligt ändå. Och då tänkte jag bara så här, Det är inte dåligt jag jag skulle ni kunna ställa er här och göra det bättre själva Jag skulle kunna sänka den Om ni sa det från början Ja men gör det då, sänk den Kör igen och sänk den Allting är så tyst för Ingen klarkar på min dörr Och det som laka mig Det frättar inte ner med Det borde Då tänkte jag Då, drog, då tänkte jag såhär Två grams vin tack. Ja. Så Tror du fick jag ju då ja, ja så du. Det var en parandeserna. Ja. Ja, ja, jag fick Men då, då var du... Men var det fritt och jag vet men inte. Men du betalade väl inte för Nej. det. Nej. Nej, då var det ju fritt. Det är ju, det är ju alltid det. fritt alltså när man, när man åker sådana långa. Men hur ofta gör man det? Det är ju inte jätteofta. Ja, jag vet inte. <laughs> Nej, <laughs> jättesätt här. Jättesätt. <laughs> ja. Nej, jag vet inte. Det, jag, det känns som det är så nu. Kanske. Det får vi ju kolla upp det här nästa gång Jag tänkte ju mer att det var Varje gång man fick en måltid eller ett snack När de frågade om vad man var ha för att dricka att ja, man då ja. får... Men i och med att han tog två och Jag då tog två <laughs> Så tänkte jag att jag vet inte vad jag tänkte Nej. I vilket fall, jag vill ta upp mina tre punkter På folk att stör mig på extremt mycket På flygplan extremt. <laughs> Jag är extremt irriterad På de här människorna okay, det är Ge ett... mig nu dina tre mm. ett ett. Värsta väl? Folk med barn som kan gå Som de inte spänner fast Utan som springer runt som galningar Står och glor på en Skriker, tjoar Kliver på min dyra väska som står framför mig Det är nummer ett Jävligt irriterande det är jag aldrig med om. Nej, det var jag med om. I och med att jag satt då... Jag satt ju... Jag tyckte ju det var en fördel först då att sitta med extra benutrum. Men det blev som en jävla passage. Alla ja! skulle passera där när de skulle på toa. När toan på ena sidan inte var ledig. Då skulle de gå över den till andra. Nej, den var inte heller ledig. Då går jag tillbaka och väntar där. Men kan du tänka dig då, den gången när vi åkte till Thailand... Hur långt tog att åka till Thailand? Det uh, tog väl kanske 12 eller 14 jag timmar. Jag åka dit. Fy fan, det är dubbelt det var... så långt som du åker. Jag älskar att flyga, men ja. Då, då hade vi betalat för extra venutrummet. Ja, för att du är så lång. Ja. Uh -huh. Och satt där precis i den passagen. Ja. Uh -huh. Och då var det ju så här, du vet. Ja men att folk tänkte att man här är käckt. Här mm. kan jag gå över till toan. Mm. Och det var ju inte så att man inte säga till varandra människor att. Jag vet inte. Man kan säga nej eller typ säga till flera. Ja men då här. kan man annars... Men det är ju fortfarande idiotiskt att sitta där där alla mm. ska gå förbi. Mm. Och du vet, man, för man vill ha, det extra utrymmet vill man ju också använda Och lägga grejer Ja absolut och det kan jag säga att Det var det ju mina två indiska alkoholister gjorde Att det vi gjorde var att vi bredde ut oss Som fasen Och la, man la sin lilla filt Och man la precis allt där Det gjorde ju att folk när folk kom och försökte gå förbi det Så tittade de och så tänkte Nej det var inte läge riktigt Så det kan jag rekommendera Men ja det var ju ett av Nummer två, mm, nummer två. Ja, det är människor som inte riktigt accepterar den här skylten med att man ska ha knäppt sitt bälte. Oh. Nej, men alltså planet stod still i en och en halv timma. Och då mm. lyser ju inte det här bältet utan då får man göra vad man vill. Mm. Så då spränger ju alla barn runt. Mm. Då kan vi passa på att gå på toa, vilket vissa gör. Och då gör man det, mm. så fort de knäpper bältet Oj, nej, nu kommer jag på att jag behöver kissa här Nej, men då ska ju folk upp och gå på toa När det äntligen ska lyfta Nej, men då ska folk gå på toa Ja, men det är ju typiskt Men vad är det för fel på folk? Ja, men det alltså, är... så att det tar 20 minuter från det att jag lyft till att de släcker dem mm. Så att man får gå på toa Nä. Vänta 20 minuter, du kommer inte kissa på dig Nej, förhoppningsvis inte Nä. Och <coughs> nummer tre, det här är Men just det med äh, säkerhetsbälteslampan Ja och nu kommer jag på en annan sak. Men alltid när man andar. Jag kommer till det. Det är min tidigare. Ah, Okej, okay, okay, okay. ja. Att när man då landar Och det spelar ingen roll om man åker Vart man än åker Utan det finns ju alltid de här galna människorna Så fort planet har landat och stannat mm. Då lyser ju fortfarande de här symbolerna Ja, och, ja Men och de alla, som... man hör ju det är bara liksom... Alla kräpper, ja Och man känner att man bara vill ha en revolver Och skjuta av alla människor som reser sig upp För vad det är, är det för gjort. fel på de här människorna De ser ju, de är ju så noga med att säga också ja, Att vet. vänta tills Att, att sä säkerhetsbältet bollen slocknar sen kan ni resa på er de ser ju det ändå de så, det tydligt och klart. så jävla tydligt och ja. så fort man har landat så knäpper folk upp ja. och, och sen då det är ju det är inte jättemånga som gör det men det är en del man, man hör ändå, det är ett Man har Man hör mycket rassel och För att det är ju här även om man knäpper av sig säkerhetsbältet Ställer sig upp, tar sin väska mm. Så tar det ju en kvart innan de öppnar ja. dörren ja. De personerna får ju ändå stå upp Och det, och är, det är en del av min tredje punkt <laughs> Okej, okay, förlåt Att det är de som, när det väl släcks När mm. symbolen släcks då, då ska ju hela planet utom, utom jag Alltså jag var, man själv Det känns som att man själv är den enda som sitter ner när symbolen släcks. Ja, det är jag i vanliga fall. Nej, men man Nej. kommer ju ändå... För det första, man står alltid och väntar på sin väska. Ja. För väskan har ju aldrig kommit när man anländer till ankomsthallen eller till där man ska hämta på Ändå så ställer folk sig upp. Nej, men folk kutar upp och bara... Hysteriskt, mm. typ armbågar sig Och ska mm. dra ner sin väska Men planet kör ju typ fortfarande Och det ska komma en snabel Det ska komma en snabel och sätta sig fast I flygplanet så att folk kan gå ut Och det tar ju som du sa, det tar ju en kvart Vad tjänar de människorna på det? Och även om man bara ja. reser med hamburgart Hur mycket, ja visst du kommer av planet En minut snabbare än alla andra Men du, du, du sparar ju ingen tid på det Det är mycket skönare som jag, jag sitter ner Och du typ blundar i 20 minuter Och har ett bra mm. Det är, det, det är dagens rekommendation. Så jag kom på nu i denna stund. Att varför inte Varför inte beställa en drink precis innan man har landat Så man kan sitta där och avsluta Sin drink medan alla andra står och <skratt> Eller två <skratt> Nej men jag tänkte att när och symbolen lyser mm. Så är säkerhetsbältet låst Att jo, man inte kan förstod, knäppa men upp vi det också <skratt> Det skulle ju såklart <skratt> redföra problem Eller, Att planet kraschar Alla sitter fast, <skratt> fast låsta Och <skratt> ut på den här ruskan Som har fällts ut i vattnet Nej vi sitter fast Och det är bara de tre galningarna som redan aldrig knäpp som har lyckats med sig en kniv och skurit av bältet och redan är på väg ut. Men resten sitter, de sitter där de sitter. Men när man åker med nya flyg. Ja, det är de ofta härligt. Att de fortfarande har en liten symbol för rökning förbjudet. Ja, yeah. och det ska jag berätta för dig. Nej. Att varför eh. de har det. Ja, du vet det alltså. Jag vet varför de har ett fint, att alltså ett cigarett. Ja, men också på, to ja, på toaletten. Mm. De har ju en, ett askfat i ja. dörren. det var just det jag skulle berätta för dig. Varför de har det. Yes. Nu låter det som att, som att det var planerat att du skulle prata om det här, men ja, det var nu, det, det var inte. Var inte. Nej, det var det inte. För, för Lisa, det det. Ja. min bästa vän som är flygvärdina, hon berättade ju för mig. Eh, anledningen till att de har de här askkopparna, kan man kalla dem. Ja. Typ. Det är ju för att om någon får för sig att tända en cigarett- mm. Så ska det gå aska. Ja, men då måste det, För det är ju tydligen folk som fortfarande. Alltså ett fåtal människor som på riktigt. Men det är ofattbart. Ja men det är ju precis som att de Det är därför en... det finns. För att då måste de kunna släcka cigaretten. Men då får väl de släcka den. I ett glas med vatten. Ja eller i eller handen eller toan eller vad som helst. Jag vet inte. Vi ringer Lisa vid nästa, nästa ja, flygresa. det var roligt. Ja. Okej. Okay. Det fyller vi på. Nu fyller vi på. Oj. Oj. Det är slut. Dräck, dräck. Direkt. Men nu kör bara. Jag var inne på podcastappen och lyssnade på våra konkurrenter. Ja har podcastappen som vi jobbar oss, eller okej, okay, som jag jobbar oss. <skratt> Hjärnet att ta oss in på. Det är, inte, det är man tänker ju så här att det krävs något visst för att komma in på iTunes. Mm. Vilket det inte gör. Nej men att man ska vara liksom stor. Mm. Cool. Ehm, stor och cool. Och det gör det inte. Men det är jävligt krångligt ändå. Så jag skulle vilja göra en liten, om någon vet, vet, jo, Ja, nej, vad då? <laughs> nu tog du mitt ämne där. Ja, vad var det ämne då? Jag bara, i alla fall, skulle det vara någon som lyssnar nu, som vet, någon, eller som kanske själv har lyckats ta sig in på iTunes. För det är ju det här med RSS-flöden och sånt som man kan tro att jag borde ha koll på. Är, ja, om du inte du. har koll på det så är det ingen annan som lyssnar som har koll på det här. Eller? Nej, men jag har, aldrig, jag, jag har aldrig jobbat med det, så jag vet inte. Men det är, det är krångligt. Och jo, vill man betala, då hade, det gått då, då hade det gått säkert rätt lätt. Men vi vill ju få betalt. <laughs> ja, exakt. Nej, men så ni kan väl höra av er till eh, någon av oss om, om ni, ni vill har sponsra. om ni besitter den kunskapen. Aha, om ni vill besitter den kunskapen. <laughs> om ni besitter kunskapen att ta sig in på iTunes. Eh, vi finns på A, Acast, men det går inte att lyssna på Men det starten. går inte att lyssna på oss. Så Nej. ni kan söka på oss så ni får se våran trevliga bild, men ni kan inte höra några avsnitt. Men snart, snart är vi där, gott folk. Jag var inne på iTunes för att lyssna på lite poddar. Och då hittar jag... Liks morgon så var det... Laila, Adam och Marco. Marco var sjuk. Det var någon annan som var där. Och då var Marie Ljungstedt där, det vill säga... Däckardrottningen. Vad ska man säga? Hon som är, Hon som är tvåa jag... efter Camilla Lekberg på däckarlistan kan man ju säga. Mm. Då pratade de om att hur man... Jag vet inte exakt, men hur, hur, hur går det bästa modet till... Mm. Det var Laila som tog upp det och det blev ju lite så här oh, i studion. För det är ju såklart lite tabu. Det är saker jag funderar på ibland. Berätta mig. Jag är inte psykopat, men funderar på det ibland så här. Om man skulle. Jag menar, om ens bästa vän ringde till en och sa så här. Hej du. Jag har gjort det. Hjälp mig med gamla kroppen. Typ. Mm. Då hade man gjort det, men ja. Ja. Yeah. Ja och då undrar jag Hur gömmer man ett lik på bästa sätt För att grejen är att det sjuka var ju att Marie Ljungstedt och hon går ju tips på hur man skulle Mörda folk på bästa sätt okay. Hon bara ja då. det finns ju, det finns ju syror Och det finns ju piller Och det finns ju medicin Som väldigt gifter Som är väldigt effektiva mot det här Och då fick man ju panik Men jag tänker inte på det jag tänker mer på att gömma En kropp på bästa sätt okay. Då frågar jag dig August hur ah. hade du gömt En kropp på bästa sätt jag hade... Ätit upp den. <laughs> jo. <laughs> Nej, men det första jag tänker på det är ju att elda upp den. Ja. Brinner ben. För? Brinner ett skelett. Ja det! förstörda tänder. Tänder är hårdare än ben. Ben är mjukare än tänder. Ivar, vad är ett skelett gjort av? Ett skelett gjort av ben! Säger han Jag vet inte. <laughs> <laughs> ett skelett brinner väl. Men brinner det upp? Alltså man i det, eller? Nej, Hård, jag, de... då hade jag väl. Slängt, alltså, jag menar så här: Jo, det tänker man ju. Men grejen är att då undrar man så här: alltså Om ett skelett brinner, då hade ju inte folk grävt ner lik, då hade ju inte folk dumpat dem i sjöar, då hade ju inte folk hållit på så då hade de ju tagit med dem hem och slängt in dem i kapellet. Ja, på riktigt, om de hade en sån. För då är det ju bara, alltså, jag menar, en person som. Kan mörda en människa, kan inte ha något problem att stycka den och slänga in en bit i taget i, i kakelugnen. Eller bara gå ut i... Till... Men alltså att, att typ i princip... När man, man eldar upp och sen tar man en stor slägga och krossar det som är kvar. och fy fan vad smart. Skämtade du, det var ju smart att jag har hört. Ja men och sen så sprider man ut det i ett hav. Ja för då, det går ju inte Men då kan man ju sprida ut det på väldigt många olika platser för det går ju inte att identifiera... Jag vet faktiskt inte, det går inte eh, Nej men här Det går ju ja, oh. inte att identifiera Ja men vet du det är klart att ett skelett kan brinna vid tillräckligt hög temperatur När man bränner en kropp En död kropp som man bränner till aska och lägger en urna Ja Men nu fick du bättre idé Min tanke var att jag skulle glänsa med det här För jag har ju en jättebra Aha. idé här Och okay, men om du drar din idé först Ja eller hade man det ett svar på vad som är bästa sättet att Nej, hon hade, ber... hon men... hade bästa död, Ja, det var med sätten. gifter. Okej, okay, men vad hade du gjort? Ja, om döda vet jag inte, för Nej, det men... är inte så insatt. Gömna. Men att gömma, då tänker jag som så här. Man går till en, åker till en riktigt avlägsen sjö. Man bygger en flotte. Ja, mm. jag menar, det vet ju alla hur man gör det. Ja, jag gör ja. I trä då. Dränker, tar liket, lägger det på flotten. Binder fast det Dränker hela skiten I tändvet Ja bensin ah, typ ah, ja, jag så här, jag bara... ja dränker alltid bensin Lägger den på vattnet Tänder eld på den och skjuter iväg den För det innebär ju att den kommer ju brinna mm. Och det som blir kvar Sjunker Till botten Ja Men för att skelett att... Men... sjunker ju i alla fall Det är ju det som är problemet När en kropp flyter ju upp Antar jag Ja, ja. I alla fall i bäck och varandra Så flyter de jävligt mycket Men det, skelett tänker jag Det flyter nog inte Utan det sjunker nog Så det som blir kvar sjunkit i botten Och flotten brinner också upp Men tror du inte att det är risk att någon hinner se den här flotten på vägen att Man den... är riktigt öde Okej, okay. man åker upp till vännen ja, jag Det känns som att vi ska göra Nej, det Men det tror... ska vi ju inte Nej. Men ja. du um... ja Skål tycker jag vi kör Ta en. En. Skål. Skål jag måste Skål Skål Okej, okay. ja, krossa glaset. <skratt> Susan Boyle. <skratt> alltså, har du hört hennes senaste skiva? <skratt> Nej, det har jag inte. Nej, bara så på riktigt. Fan. Hennes senaste skiva är väldigt, väldigt bra. Ja. Uh, den kom jättenys eller? Ja, den kom i år. Ja. Hela den här, alltså den här videon när hon kommer till, vad är det, extractor? Mm. Mm. Den är ju. Den är ja. ju, alltså det, det, den tittar den, man ju på ibland. Jag tittar att den på är den så <laughs> fantastiskt. Och Simon Cowell vill. Alltså. Nej, men alltså den, är, den, är, den liksom lyfter upp livet. Ja. Man tänker att det finns hot alltså den, det finns hot den, hot även för oss, tänker man. <laughs> ja men den är underbar. Och jag tittar på den med jämna mellanrum. Ja. Men eh, jag kan rekommendera alla att lyssna på den här skivan. För att den är jag, jag somnat den flera gånger i veckan. Du somnar till den? Ja men jag... Det... Du sätter på den som en vaggvisa. Nej men det så har jag haft väldigt svårt att somna. Eller nej jag har inte haft svårt att somna. Men i vanliga fall somnar jag på en säck. Mm. Och nu har det blivit så att dels att det ofta är varmt mm. så jag får öppna fönstret. Mm. Men också ofta att jag hör Barbara som snarkar. <laughs> och det här med somliga ljud och mig. Mm. Eh, som inte riktigt går ihop. Då blir det så att... Jag måste sätta på någonting nu. Mm. Och alltså. Det är så sant. Ja, men alltså, det är, det är som en engels stämma. Stömma. <laughs> Hon ja. har en strupe av guld. <laughs> det, är, det är otroligt. <laughs> det är men makat. då ska du höra när jag har. Liksom, när jag och Hanna har spelat in våra, våra julskiva är klar. <laughs> då, yeah. då kan vi snacka. <laughs> nu måste vi faktiskt gå. Ja, för att det är dags att be oss. Jag tycker vi tar hem med glasen. Vad ska vi? Fest eller klubb? Det, får... det är någon mm, festklubb. Skulle festklubb, jag säga. festklubb. Skål, skål. Och vi tackar så mycket till alla som har lyssnat. Ja, Okej. men faktiskt, alltså. Jag har roligt att har få lite respons på Nej, det här. Så här, Jag förstår att hittills har det inte varit så här. Det är inte så att vi har djupaste innehållet. Men det har varit mm. roligt att höra. Ja men få lite konstruktiv typ kritik. Ja, och säga, det här kan ni prata om istället. Det här var tråkigt att prata om det här istället. Inte för att vi bryr oss om det, för vi kommer prata nej. om vad Vi vill, men det, det är Absolut. ändå roligt att höra er oss. <laughs> <laughs> jag det kan vara bra ändå. Uh. För att, som jag sa, att om ni inte lyssnar på den här podden. Eller om ni inte ger lite respons så kommer vi sluta podda. Och då kommer ni inte ha något att lyssna på. Fast det kommer vi inte, vi kommer fortsätta. och vi Det kommer ju låtsas som att vi inte alltså att vi kommer att sluta. Ja okej, okay, men vi kommer fortsätta. Sen när vi står där på toppen, mm. Alla ni som bara... När vi sitter hos Malo. Ja, eller hur? Mm. Malou efter tio, nyhetsmorgon. Mm. När vi får hålla i våran egen... När vi, vi är sidekicks, när vi står i green room på Mello och håller snacket. <laughs> Kommer ni att ångra? Ja. För då har vi tagit bort er från Facebook. <laughs> då är ni antingen visa mindre av eller borta för alltid. Exakt. Skål. Skål för det. Och tack. Tack. För att denna veckan.